Ein deutsches Märchen. Robin Hood Vor langer, langer Zeit in Nottingham, England, gab es einen König namens Richard. König Richard war ein weiser und großzügiger König. Die Menschen in Nottingham liebten ihren König. Das Königreich war reich und wohlhabend. Aber eines Tages, als König Richard in eine andere Stadt reiste, sank sein Schiff auf See. Tage, Monate vergingen und niemand erfuhr etwas über den König oder sein Schiff. Die Stadt trauerte um ihren geliebten König. In Abwesenheit von König Richard wurde König John, seinem jüngeren Bruder, gezwungen, den Thron zu besteigen. Aber König John war nicht wie sein älterer Bruder. Er erhöhte die Steuern und nahm den Armen ihr ganzes Geld weg. Die Menschen wurden von Tag zu Tag ärmer und ärmer. Nottingham hatte die Hoffnung verloren. Aber wie man so schön sagt, mit jeder Ungerechtigkeit wird ein Held geboren. Und das ist die Geschichte eines solchen Mannes. Robin Hood Robin Hood war ein kleiner Junge, der im Sherwood Forest bei Nottingham lebte. Er hatte eine Gruppe von Freunden, die die fröhlichen Männer hießen. Nachdem Robin das Unrecht von König John sah, beschloss er seinem Volk zu helfen. Er überfiel die königlichen Kutschen, um den König zu bestehlen. Er und seine Männer verteilten dann den gestohlenen Reichtum an die Armen zurück. Jedes Mal, wenn eine königliche Kutsche durch den Wald fuhr, erschienen Robin und seine königliche Männer aus dem Nichts. Oh, ich hoffe, Robin Hood ist heute sehr, sehr müde. Ich hoffe, er hört mich nicht durch diesen Wald fahren. Psst, Tony, warum machst du so viel Lärm? Langsam! Äh, aber Sir, wie kann ich die Pferde bitten, langsam zu gehen? Robin Hood kann auch unsere Schritte hören. Wir gehen auf dem Land, Sir. Es kann nicht lautlos sein. Oh, halte Klappe. Aber der Minister hatte recht. Robin und seine fröhlichen Männer konnten alles hören. Und plötzlich... Oh nein, Diebe, Diebe! Ich bin... Kein Sieg. Du bist einer. Das Geld gehört den Armen, nicht dir. Geh und sag es deinem König. Die Menschen von Sherwood sind nicht allein. Kommt schon. Lasst uns weitermachen. Oh, schön. Oh. Danke Gott für Robin Hood, Jasmin. Wir verdanken ihm unser Leben. Robin Hood, Sheriff, willst du deinen Job behalten oder nicht? Er hat es schon wieder getan. All unser Geld und Gold ist weg. Dieser Kerl hat es schon wieder getan. Ich will, dass er sofort verhaftet wird. Wir, wir haben es versucht, eure Hoheit, mehrmals, aber sie verschwinden wie von selbst. Willst du damit sagen, dass du das nicht schaffst? Doch, ich werde es tun. Ich werde Robin Hood verhaften. Er ist mein Feind. Gebt mir noch eine Chance, eure Hoheit. Tu, was immer du tun musst. Es ist mir egal. Ich will, dass er verhaftet wird. Der Sheriff war wütend. Er beschloss Robin, eine Falle zu stellen. Der Sheriff wusste, dass es einen Weg gab, Robin Hood selbst in den Palast zu locken. Der einzig mögliche Weg, Lady Marianne. Lady Marion war die Nichte von König Richard. Sie war eine schöne und starke Frau. Robin bemerkte einst Lady Marion, als sie in ihrer Kutsche durch den Sherwood Forest fuhr. Robin griff die Kutsche an und glaubte, es seien Geschenke des Königs darin. Aber sobald er Lady Marion sah, ließ er sein Schwert fallen und kniete sich von ihrer Schönheit geblendet nieder. Ich bin... Ich... Wer bist du? Auch für Marion war es Liebe auf den ersten Blick. Ich bin Marion. Sind Sie Robin Hood? Schuldig und angeklagt. Robin, hast du schon gehört? Der Sheriff organisiert einen Bogenschießwettbewerb. Der Gewinner darf Lady Marion heiraten. Ha, ha, ha, ha, Dieser Sheriff ist so dumm. Das ist offensichtlich eine Falle. Jeder weiß, dass Robin Hood der beste Bogenschütze ist. Wir werden nicht gehen. Richtig, Robin? Aber Robin hörte nicht auf Tag. Sagtest du Lady Marion, Little John? Der beste Bogenschütze darf die schöne Lady Marion heiraten? Nein, Robin. Sie werden dich verhaften, wenn wir zum Schloss gehen. Aber... »Wie werden Sie uns erkennen? Ich werde mich verkleiden.« »Oh, Mann! Moment mal! Ich werde dich nicht allein gehen lassen. Ich werde mich als Herzog von Chutney verkleiden, damit ich mich König John nähern kann.« Wie beschlossen, standen die beiden vor den Toren der Burg. Niemand erkannte sie, bis auf... »Hä? <lacht> ihr seid Robin Hood!« »Aber warum zieht ihr denn so, Sir?« Wartet. Seid ihr nicht der Assistent von King John? Halt! Wie ist euer Name? Oh ja. Sir Cish? <lacht> Lach so viel du willst. Ich werde euch beide sofort verhaften lassen. Wachen! Wachen! Aber Sir Cish wurde sofort in ein Fassbier oh. gesteckt. Oh. Oh. Oh. Jetzt bist du nicht nur Sir Cish. Du wurdest zum Sir Spiel befördert. Ha ha ha ha Hast du das verstanden, Robin? Zisch und Bier. Sch! ruhig schon. Los geht's. Bald war Robin an der Reihe, seinen Bogen zu heben. Er schoss drei Pfeile nach dem anderen und die Menge war schockiert. Alle drei Pfeile hatten die Mitte getroffen. Die Menge jubelte über diesen brillanten Bogenschützen. Robin nahm seine Kapuze ab und begann, nach seiner Lady Marion zu suchen. Aber in diesem Moment... Verhaftet ihn! Das ist Robin Hood! Ha, <lacht> ha, ha! Habt dich endlich erwischt! Aber Robin hatte keine Angst. Er konnte sich auf seine fröhlichen Männer verlassen. Nicht so schnell, Sheriff! Lasst Robin sich von eurem geliebten König John verabschieden gehen! Oh, nein! Lasst sie gehen! Lass sie gehen, Sheriff. Ich will nicht sterben. Die Soldaten ließen Robin sofort los. Robin und Little John gingen zurück zum Eingangstor. Auf dem Weg nach draußen sah Robin Lady Marian. Marian, ich werde dich holen kommen. Warte auf mich. Immer, Robin. Immer. Im Wald angekommen, begannen die fröhlichen Männer und Robin zu planen, wie sie Lady Marion befreien. In diesem Moment kam ein Junge aus dem Dorf zu Robin gerannt. Robin, sie verhaften meinen Vater. Was? Komm schon, los geht's. Robin und seine fröhlichen Männer ritten in Richtung des Dorfes und sahen, dass die Soldaten sie gefangen nahmen. Es ist auf Befehl des Königs. Er hat deine Steuern verdreifacht. Wenn du nicht bezahlen kannst, muss ich dich verhaften. Geh und danke deinem Robin Hood. Er hat den König verärgert und jetzt musst du dafür bezahlen. Robin Hood ist ein guter Mann. Er kümmert sich um uns. Im Gegensatz zu deinem raffgierigen König. Er ist ein grausamer Mann. Wie kannst du es wagen? Verhaftet ihn. Nein, wartet. Ich bin es, nach dem ihr sucht. Lasst diese Leute in Ruhe. Nein, Robin, wir wollen nicht weg. Lauf fort, schnell. Nein, lasst sie mich verhaften. Robin, was machst du da? Ich stehle vielleicht für einen guten Zweck, aber es ist immer noch Diebstahl. Ich will nicht, dass die Kinder dieses Dorfes auch diesen Weg gehen. Ihr müsst alle zusammenhalten und kämpfen. Das ist der einzige Weg. Lebt wohl, Männer. Wir sehen uns bald wieder. Die Dorfbewohner waren traurig, dass ihr Held verhaftet wurde. Aber die fröhlichen Männer wollten ihren Anführer nicht aufgeben. Sie folgten versteckter Kutsche, sodass die Soldaten sie nicht sehen konnten. Der mächtige Robin Hood! Der Beschützer der Armen! Der Versorger! Unsinn! Du bist ein Dieb! Ein Schläger! Ein Bandit! Und was seid ihr, euer Hoheit? Ihr bestiehlt die Armen. Wohin geht das Steuergeld? Was macht ihr Palast damit? Nur weil sie auf diesem Thron sitzen, bedeutet das nicht, dass sie das Geld armer Leute stehlen können. Ich bin kein Dieb. Das Geld, das ich nehme, gehört meinem Volk. Ich gebe ihnen zurück, was ihnen gehört. Lasst unsere Hoheit, König Richard, zurückkehren. Der wird schon sehen, was er mit euch machen muss. Ruhe! Werft den Kerl in den Kerker! Die Stadt Nottingham befand sich nun in echter Gefahr. Ihr Retter war im Kerker. Aber würden die fröhlichen Männer König John gewinnen lassen? Tag, was machst du da? Feuer, Feuer, lauf, rettet euch! Robin, aufstehen, schnell, das Schloss brennt! Warum willst du mir helfen? Ich mag ihn John auch nicht. Ich lag falsch bei ihm. Los, schnell! Robin traute dem Sheriff nicht. Aber er musste aus der Burg fliehen. Er folgte dem Sheriff auf das Dach. Was jetzt? Jetzt gewinne ich. Ha ha ha ha. Wo wirst du jetzt hingehen, Robin? Das Wasser ist tief und es gibt überall Bogenschützen. Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann, Sheriff. Auf Wiedersehen. Hahaha, wie dumm. Das wird er nie überleben. Aber Robin hatte überlebt. Er schwamm durch den Burggraben und verließ später im Wald den Fluss. Oh, ich hoffe, meinen Männern geht's gut. Aber zurück im Schloss passierte etwas Unerwartetes. König Richard war in sein Königreich zurückgekehrt. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, hatten sich die Bewohner von Nottingham in der Burg versammelt und beschwerten sich über König John und den Sheriff. Ich entschuldige mich bei meinen Leuten. Das wird nicht toleriert. Du hast mich enttäuscht, John. King John, Sertzig und der Sheriff werden sofort eingesperrt. Nein, nein, nein, nein, eure Hoheit, bitte! Oh, sei ruhig, es gibt einen Grund, warum du Zisch heißt. Ich befehle, die fröhlichen Männer freizulassen und alle Anklagen gegen Robin Hood zurückzunehmen. Tatsächlich sollte ein tapferer Mann wie er belohnt werden. Bringt ihn mit Würde ins Schloss. König John erkannte bald, dass Lady Marian in Robin verliebt war und ihn zu heiraten wünschte. König Richard mochte Robin Hood. Er war mehr als glücklich, seine Nichte mit einem edlen Mann verheiratet zu haben. Ganz Nottingham freute sich, als ihr er Held respektiert und belohnt wurde. Robin Hood lebte mit Marian im Sherwood Forest. Sie waren glücklich mit ihrem einfachen Leben. Sie tanzten und sangen Lieder mit den Menschen in Nottingham. Robin Hood und die fröhlichen Männer haben danach nie wieder gestohlen.